Ndë gjë në blëzërë mëslimon, një hadith të malë, të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem, të ati burë të malë, të ati zëtriju të parve dhe të mramve, të ati mësusit të njerëzimit, i të cilë në atreganë, kër e ka parë një ndër a lejhi salatu e salam, se sinjeri ju ka dëbi dhe për fitan, prej punve të mira, prej veprave të mira, një momentet dhe rastet kër është mësë vështiri, dhe mësë nëzërë dhe mësë shumëti kër ka nevoj, për rahmetin e Allahot për mëshirën Allahut azzë vë gjellë, për të indihmuar, për të qliruar, për të qitur dhe të hjekur, për e ati zori dhe ati problemi dhe asaj në gushtise në të cilën gjindë dhe të robi Allahut njeri ju. Peygamberi sallallahu aleyhi wasallem prana të regon një hadith të madhë që ka parën e ndër dhe ndrat e pejgamberve të gjithve janë hak dhe realitet, sepse shejtani malkuor nuk ka mundësi më shku dhe mio shëndrua gjithsesi me i bër ata peigamëre që të shofin ëndra përkundër njerëzve të tjerë, të cilët kanë mundësi që ëndrat të kenë rëndë të malkuorve shejtanëve Njeriu nuk mund të ekzistojë te pejgamberta e Allahut, sepse pejgamberi alayhi salam ka thënë se ëndrrat e pejgamberve janë yllai për llojeve të shpalljeve, që i inspirimin nga ana e madhe e Allahut te bareke وتعالى. Që pejgamberi alayhi salam kam par pram një ndër e kam par mbrëm një ndër të qëdëqme, shumë të qëdëqme e kam par një njeri prej me të tim kër e erë dhe atina me laqë e vdekjes me jamar shpirtin atina dhe e erë atina, dhe atina mirësilja dhe respekt dhe nderi da i prindërve të vet dhe e largua në me laqë e vdekjes e kam par një njeri prej me të tim të cilin e kishin kapluar şeytanët emalkuar e kishin bër atë fervetë dhe erdhi zikri i Allahut për kuyti mi Allahu Teazza ve Celle zë i largoi şeytanët nga ai njeriu e kam parë një njeri të qëtë të qëmë, prejme të timnë, të cilin e kishën rëthuar me lachet e azapit, me lachet të cilat jamarë njeri u të shpirtin, me lachet e dënimit e azapit, dhe e rrë namazit, e rrë namazit vlazen mësliman, dhe i largë i me lachet e azapit, i largë i me lachet e dënimit, dhe i sjeli me lachet e rahmetit, e kam parë një njeri, prej me etit tim, të cilën i të rokur etja e madhe, sa që donë të me hëmër dhej, prej u jet pej etja së madhe, dhe erdi mua i Ramazan, dhe sa bon të tërkën njeri, me shkutën do një kru me pi uj, u largën të peja të kroni, dhe erdi mua i Ramazan, dhe jatë qeli rrugën, dhe shkaj të kroni, dhe pini uj dhe unë gop. E kam pa një njeri prej me të tim i cilisht e ulur dhe në anën gjeter i kam pare dhe pe i gamberet të tjerë të cilet ishin ulur rraf rraf dhe sahare të tanë të kynjeri më ull bashme pe i gamber e largonin dhe nuk e lenin ata Të ullet me ta dhe e erë dhe gusli, pastërtia nga gjënë ploku, nga pa pastërtia dhe e mur me doren e ti dhe e ulletë pranë pejgamberve të Allah, e ulletë pranë meje pra pranë pejgamberit a.s. e kampanjë njeri. Prej me të tim, i cili për para kishtë e rësirë, më rapa kishtë e rësirë, në të djaf kishtë e rësirë, në të majit kishtë e rësirë, mbite kishtë e rësirë, në te kishtë e rësirë, pra krejt kishtë e një rësirë, dhe ishte njëri u shkreti hutuar, nuk dintje katë janë banë, dhe erdi haji, dhe erdi umreja, vizite e qabës, dhe shpëtuan atë njëri, enzarrën prej e rësires dhe e qipte një dritë. E kampanje njëri, prej me të tim, i cilëruan të prej zjarët dhe prej gasa dhe të zjarët i gjëhnemit dhe erë dhe sadakaja, erë dhe lëmosha dhe shpëtoj atë, u bomburoje tina, përde tina, mësti dhe mësat i zjarëmi dhe u bojë dhe hi e tina dhe mbronte atë prej gasa dhe të zjarëmit dhe prej vapës i zjarëmit dhe prej vapës i zjarëmit. E ka një njeri prej një metë tim i cili u falte muslimanve i përshëndatë besimtarët musliman por ata nuk i falshin atin nuk japshin selam atin dhe erdhën mbajtë lirrjes farafisnorë dhe u tha ju njërzë që njeri ka çënë në dynja et që ne ka ruajtur lirrjen farafisnorë e ka mbajtur lirrjen farafisnorë falni ju njërzë që ti na Mërnja selamin ju këtina Dhe i falen këti Edhe këj foli atyre Edhe o përshëndetën e mezveti E kampanjën jeri Prejumjetit tim Të sinën e mërën Melache të gjehnemit Sepse vëzër mëslimon Edhe në gjenet Edhe në gjehnem ka melache Të dedikuara Për denimin e Allahu të tje në gjehnem Për të ashijuar Rabbe të Allahu gjehnem live Dhe tje në gjenet për tjou për gjëzër kërkesëm të gjënët vivejë Melaqet e gjehnamit e mërën e të robin Allahu tazza vajllë, e mërën e robin Allahu tazza vajllë për me futin i gjehnam dhe e rrë dhe urrë resa për të mirë, urrë dhe resa për të mirë dhe ndalë esan nga dhe kjeqja të cilën e kabërë, aje rëbën e këtë dunja dhe mërën për i duarve të tyre dhe va dërëzuan atë melaqeve të rahmetit, melaqeve të gjenetit e kampaniunieri prej ymetit tim e cila eshte ulur ne dygojtave dhe mesive mes, mes Allahut azza wa jall ki ishte nje perde kishte nje barrikade dhe erri ahla ku i mir e tika e mir moral i mir dhe murrat e perdore dhe futit te Allahut te bareke wa taala e kampanjë njeri prej me të tim i cilje kishte ju kishte dhanë fletushka po librën të cilën janë dhe pra të njeri u që i ka bërë në këtë dynja të shënuar anë të ju kishte dhanë a i libra pa e ja fletush në dorën e majtë ati njeri u ju kishte dhanë i dorën e majtë dhe e rrë fri gëti që e ka pasën nga Allah dhe ja murat libra pa të fletush dhe ja dhanë i dorën e djadhë E kam pas një njeri, e kam pan një njeri prej me të tim, ku pëshoje funve të mire se vapeve Juk ishte lehtësuar shumë dhe i erdi durimi ti, të mitët ti, të cilët ti kanë rdekur Sa ka qenë gjallë dhe ka bërë sabër nda i tyre, erdhen ata dhe janë rënduan pëshojen ati robit të zotit E kampion ynjëri, prej ymet të tim, m'stam të zyorë të jehenamit, dhe erdhi shpresa ti që ka pasën Allahu Nazza wa Jal, se shpëtoi prej ati jehenemit dhe vazhdoi rrugën për në xhenet. E kampion ynjëri, prej ymet të tim, eti niste futur në ziar, sel në ziar, dhe erdhi loti tina. لذلك يجب أن يكون هناك في <تصفيق> الدنيا يقول <تصفيق> الله تبارك وتعالى dhe shpetoj atë njëri prej zjarëmi të gjëhnemit dhe nëzirë atë prej zjarëmi të gjëhnemit e kampanjë njëri prej një me të tim i cilë e ishte mbi sirat mbi uren e cilë ashtë të vendosur mbi gjëhnem dhe o drëllëta i njëri nuk jam rëte menja me hecë që shme hecë ku nuk e majshin kam të të dhe erdhë shprej sa madhe mendimi i mi që ka fasë ndaj Allah jal, dhe o që dhe filloi i me hes dhe me kaluash siratin e, sirati. e kam pa një njerëj prej imetit tim duke shkuar xhagazi mbiu në jehename dhe harshkont xhagazi dhe harun gritën nga faqet dhe erdhë dhe erdhë taj njerëji salavatit që kamur mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Salavati që ka bërë Bi pejgamberi sallallahu aleyhi Vesallem dhe ngrite Ateni këmbë dhe ju fartsun Kam tatina dhe vazhda I rrugën për mehes E kampanjen jeri I cilisht të shkuartë të dyrët e gjenetit Ishtë nalë para dyrë Ve të gjenetit dhe nuk ju Hapshin dyrët e gjenetit Ishtë në petërë të cënetit, petërati, Dhe erdhë shahadeti vazën musliman Erdhë shahadeti La لا إله إلا الله La ilahe illa Allah dhe ju hapen atina dyert e xhenetit dhe ofolt në xhenet. Rabbiu Allahu Te'a u zel, po Allahu musliman, po un te mira ndehmojnë muslimanit, po un te mira ndehmojnë muslimanet, ndehmojmë besimtaret, ja shfaj hyrë natyrën e këtë dhunja, e ruan Allahu Te'a u zel, fori i rtifon me te mira çai ka bër me llojet e ndryshme të tyre, e ruan nga momentet e vështira në Demi Allah, nga çawset dhe momentet e liga, nga shejtanet e mallkuar, e forçonat në momentin e vdekjes, kur këme vënë llogarit para melaçeve të Allahut që natën e varret. E forçon Allahu Azza wa Jall me punët e mira që i ka bërë ai Rabbi Allahut, kur dallni esër para Allahut Azza wa Jall, ja ja filli i brnë dorën e djatë e lagarit me lehtësima të njeri, ja fërçën dhe ja rëndan në pëshojën e vetë me punë të mira, ja fërçën kam të në sirat, ja mënësën ati ta kalejë siratin, atë ure cilë ashtë të vetë një urë, në përmjetit cilës kanë o kalohet gjehnamit, edhe dërgën fara dyrëve të gjenetit, dhe me fjallën la ilahe illallah, dhe me fjallën la ilahe illallah, me shahadet dhe me punë të mira, dhe me din islam futet në gjenet, hapën dyjur të gjenetit dhe putet në gjenet me emrin Allahot Azzawajal dhe nuk kamu kriz për te nuk kamu bujtje për te nuk kamu brenga për te nuk kamu mërzi për te muslimen, dhe zërë mësliman, tutni Allahot e Baraka Vatala dhe dijeni sa të pun që e pononi e këni punu e për vete dhe ata që e pononi kom javrujt Allahot Azzawajal dhe këni me gjithë nesër kur dillit Allahot e Baraka Vatala Allahot se ahumbi punu بونت ميرا الله هو ارون بونت ميرا واشرب لن يواتشوتش فالله تبارك وتعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم Razpun timir te cilene beni per Allahu Azza wa Jell ato cka e boni keni me jeta Allahu Azza wa Jell u arun zoti ju u ashum fishani ju Allahu Azza wa Jell e jene veme timir se sa cka keni bër nik dunya Allahu Azza wa Jell esht fal se esht mishirshum beni istighfar la zal musliman per vetveten juaj dhe per musliman te gjith se pse Allahu Azza wa Jell esht fal do sht mishirshum estaghfirullah li ve lakum wa lisairil mu'min لَنَا مِنْ كُلِّ رَمْضَن فَاسْتَغْفِرُواهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ